Ти знаєш, що я бачу з вікна? Я бачу довбаний хрещатик. Ми могли б дивитися на нього разом, але ти вирішила все зробити по-іншому. Ти знаєш, чому я завжди вибирав роботу, де наді мною немає начальників? Чому? Тому що як тільки хтось каже мені, що мені, блядь, робити, я тут же даю в морду. Алло! Алло!